בירוקרטיה. שלום, פנינה מחדר 234 שלחה אותי אליך. אני רוצה להאריך את אישור העבודה שלי. אפשר לראות את הדרכון שלך? הנה, בבקשה. למה פנינה שלחה אותך אליי? אני לא מטפל ביוצאי רוסיה. לך בבקשה לחדר 456 בקומה הרביעית. שלום, חיים מחדר 123 שלח אותי אליכם. אני רוצה להאריך את אישור העבודה שלי. אפשר לראות את הדרכון שלך? הנה, בבקשה. למה אתה פונה אלינו? אנחנו רק מטפלים בשמות מא' עד קף. לך בבקשה לציפורה בחדר 345 בקומה שלישית. שלום, נשלחתי מחדר 456 אלייך. אני רוצה להאריך את אישור העבודה שלי. למה שלחו אותך אליי? אני לא מטפלת באישורי עבודה. לך לפנינה בחדר 234. היא מטופלת באישורי עבודה.